most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Ambrus Imre Pipit hívom. Újpest menedzser. Fiala János vagyok, lehet? Jó reggelt. Azt kérdezem, hogy Tegnap a, a másik ilyen edzői téglalabban az csak egy fájú hiány volt, vagy a Fradinál kinek kellett volna lennie, vagy ki volt az, aki ön volt az újpest életében? A bánki dzodi. Bánki jó. De ő nem szaladgált úgy abban a négyzetben, mint a, vagy abban a téglalabban, mint ahogyan. Rövid beszélgetés volt. Nem is teszem föl meg egyszer ezt a kérdést. Mással beszélt, szokásos. De vissza is hívom. Köszönöm szépen. Szétkapcsolódott. Sz -sz -sz -sz -sz -sz Szétkapcsolódott, igen. Um, Ildomos -e egy ilyen barátságos mérkőzésen megverni a vendéglátót, vagy a kérdés teljes hülyeség? Nem hülyeség, nem ügyesség. Hát a, a, a az igazsághoz az hogy ez nem, nem meg egy megegyezett mérkőzés ott mind, mind az után, minden az által, hogy, hogy most még, még felelőségén is mondtak szinte majdnem, hogy, hogy hát ugye mert hát és, arról volt szó, hogy 40 percet játszunk, aztán 45. percben már a végén, a végén annyira, annyira... Ööf. A játékvezető ez a mérkőzést, hogy nem tudta ki az X-et, hát már szinte hagytuk, hogy legyen X a mérkőzés. De... Igen, ez a másik dolog, hogy nem volt tiszta a mögöttem lévő emberek is, akik sokkal jobban értenek a focihoz, mint én. E, nem értették, hogy most ez 35 perc, vagy 45 perc, ebben látható módon nem született megegyezése a bírószattársak. Hát nem, mert hát 40, annyi volt, hogy annyiban egyeztünk meg, hogy kétszer 40 perc Ez egy nortalgia csapat előtte, ugye, ahol a sokkal a Várintlacék és a régi öregek kincses sajnyék játszhatunk egy 10 percet vagy 15 percet, azt hiszem. És utána jött a, a, tehát a két rivális csapat, aki maga a bajnokságban is rivalizál, és hát e, e, a, a Léktsei Peteékkel játszottuk utána. Na most hát én nekem nem, jött össze ez a, mert ez lenne nálunk egyedül a Tottenham is volt a legidősebb, de hát ő is egy 10 percet játszhasson, aztán lejött. Az volt az igazság, hogy nem, nem volt semmiféle megbeszélés, semmiféle megegyezés, hogy ezt a mérkőzés most az, az államérkőzést X-re játszott, hogy gólokban gondol. Azt szeretném elmondani, hogy én teljesen le voltam de amikor a Fereszvárosi polgármester azt a megjegyzést tette, hogy felborul a pálya az első negyed órában, mert hogy annyival fiatalabb csapattal vesz részt a Dózsa, pontosabban mondva az Újpest, mint a Fradi, azt ott nehéz lett volna vitatni a hajszín alapján. Igen, igen, igen, igen. De az az igazság, hogy ami az időben megkapjuk azt a tájékoztatást, hogy ugye két évet, tehát sozunk össze, mi is egy ilyen retro csapatot én fogalmaztam meg, egy régi csapatot, akkor nem lett volna nekem se. Tehát önnek is a pályán tűnt fel a különbség? Persze, de az a pálya, amelyekről is előtt szóltak, hát de ezek az öltözőbe szóltak, hogy lesz egy ilyen idősebb korosztály, de hát mi mondom, hát honnan vegyek <gül> hát esetleg önbeállhatott volna hát igen, miért szóltok most? Hát, igen hát időben előre, és akkor megszerelnök mint hogy a Dunai Jantival még beszéltem és a még mélygarázsba találkoztunk és mondta, hogy hát, p -p -hát nem szóltál mondom, Ez azért nagyon jó, mert a, a polgármester szintén ezt kérdezte a Wintermanteltől hogy a Dunai 2 játszik-e és azt mondta a Wintermantel, hogy nem tud róla Ah, persze, mert én mi, mi sem tudtunk róla, az utolsó pillanatban eh, kaptuk ezeket a jelzéseket, de hát akkor már nem lehetett volna, mert én is, mert én is, ha időben szólnak, hogy ezek az emberek csináljunk egy ilyen csapatot, akkor én is természetesen, hogy az Ámborsani, Dunajeden, ide, Hát arról nem is beszélve, igen, ez így, így van. Uh, majd legközelebb felajánlom a, a tevékenységemet ez ezügyben, mert uh, maga a stadion, maga a meccs teljesen rendben volt, de ezek olyan kifogások voltak, amelyeket még egy ilyen ünnepi pillanatban is nehéz eltagadni, uh, de azért... Azt árulja el nekem, hogy azon kívül, hogy tegnap személyesen megismerkedhettünk, köszönhet ezért a Kubatovnak, mert egyébként ugye halandóként sose jutottam volna le a pályára. Azt mesélje el nekem, hogy mi, hol ment be és milyen hatást gyakorolt önre a stadion. Én le voltam nyűgözve, de én soha büdös életben nem voltam szertáros, nem voltam semmilyen része a magyar focinak, legfeljebb. Rukkere voltam, ön viszont összehasonlítási alappal is bír, és remélem, hogy amikor dicsérni fogja a stadiont, ha dicsérni fogja, akkor nem a sárga írisség fogja majd jellemezni a tekintetben, hogy bár mindenhol ilyen lenne. Figyelek! Igen, igen, ugyanezt fogalmaztam én is a körülbelül meg. Magamban, amikor megláttam ezt a csodálatos volt, én így fogalmaztam meg. Mert hozzá kell tennem, hogy az alves stadion sem volt egyik egy lepusztult, a stadion, ahhoz képest az összes többi stadionokhoz képest ugye nagyon sokszor megfordultam a régi stadionba, stadionban, de ez a stadion ez felülmúlt minden. Előtte a válogatott mérkőzésen lent voltam Debrecenben, megnéztem azt a stadiont és Csodálatos az a stadion is. Én úgy, úgy fogalmaztam meg, hogy igenis kell a magyar focinak kellene ilyen stadionak építsenek, többet csinálják meg a a MTK-storiont is, hát ez egy fenomenális, ez, ez egyszerűen nagyon hatalmas élményt ha hagyott bennem, és, és, és nagyon nagy megtiszteltetés volt száronra. Hagyományos módon? Tehát azon a módon közelíthette meg, mint ahogy egyébként majd a csapatok fogják, tehát a busz beállhatott, és akkor végigmentek azon a folyosón, amin egyébként a vendégcsapat majd be fog jönni, vagy hogyan kerül? most nem tudom, hogy a busz, mert én jártam stadionban, csak mert egy példát mondok, a Paris Saint-Germain stadionjában mentünk, az újtesten anno, annak idején, mikor kupamérkőzés játszottunk Párizsban, ott a busz, lement a mélygarázsba, de nem, de itt a busz nem fér él név úgyhogy de ott lement a busz is. Nem, itt van egy külön, egy ilyen fogadó rész a, a, a felszínen, ahová be tud állni a busz. Tehát egy ilyen gyönyörű, igen, ez, ez hasonlóan van, megcsinálva, mint Párizsban, ott is egy hasonló, ilyen, ilyen, ilyen előtér van, üvegfallal, meg itt tudom én a Paris Saint-Germain stadionjában, de gyönyörű, hát én el voltam... Hogyan tetszett önnek az öltöző, ami bizonyos szempontból, hát bizonyos szempontból, megint hülyeséget beszélek, ugye én olyan nagyon sok öltözőben nem jártam, önhöz képest meg aztán végképpen nem, de hogy trezorok legyenek a szekrényben, az attól tartok, hogy hazánkban nem egy általános jelenség. Ahogy, már még egyszer, hogy Hát, hogy rendes trezorok vannak az értéktárgyaknak. Nincsenek, ebben nincsenek, ebben nincsenek, de való igaz, mert például a Londoni Wembley stadionban, amikor kim voltunk ki a, a, a magyar válogatottal, hát ott van trezor a, a stadionban, tehát... Várjon, a, a, a Fradinak az öltözőjében volt trezor, minden egyes szekrényben a, a vendégcsapatnál nincs? Nincs, nincs, nincs, nincs, nincs. Sőt, a vendégcsapatnál, amit egyetlen a játékosok megjegyezték, így utólag most, hogy e jutott, hogy tényleg nincs egy hajszárító. Csodálatos az öltöző. Meg kell, hogy mondjam, csodálatos. Ez kicsit meglep, mert a, mert a, a fradi öltözőjében van tresor. Hát e itt, itt nincs hajszárító a vendég de azért mondom, hogy egy nagyon komoly stadionokban a vendég is van hajszárító. Például hogy a játékosok megszállítják, ha nem is egy van, több van, ugyan. De, de csodálatos volt a a, a, a, az öltöző, az ujjzótól kezdve, minden szóval kényelmes, hatalmas, nagy. Mindenhez hozzá kell szállni, most nem tudom, mekkora létszámmal fog megélni a Cserzi, viszont ahhoz képest, ugye, maga az a vendégöltöző, egy Cserzi számára egy nagy létszámú, már is voltunk, ez kb. 30-an voltunk, el lehet szélni, csak hát az a sok cucc, ami, amivel egy ilyen csapat érkezik, az az a, de hát Jó, mondja, lehetne egy kicsit nagyobb. Kicsit ugye, igen, igen, igen. hát Londonban jártunk, hát ott az valami fazag az, az. Az én állam az, az az első számú öltöző, az a Wemlistagen öltözője, a vendégöltöző, amit az aztán ott nem láttam sajnos a, a hazai öltözőt, de a vendégöltöző az amit fazag. Ott a, a szinte bárhút van bent az öltözőben, terizó bent az öltözőbe, a vendégöltözőről beszélünk. Úgyhogy a, a, a, külön az edzőnek öltöző, a vezetőedzőnek külön öltöző, a videótól kezdve a világon mindenféle, akár rendben van, a vendég öltöző. Szóval az, az aztán, ami nem ezt én nálam az az, az, az, az e hogy... Amikor kiment a pályára, milyen benyomást tett törre a stadion? Hát, mi csodálatos maga a pálya, ugye egész nap előző nap is esett az első szakat, törülött a víz, de a más barátom az. Nincs azt mondtam, az elszívva, tehát ugye alá van csönyes hogy meg ugyan megcsinálva, de csak gyönyörű, nagyon szép, úgyhogy nem lehet rá panat. Most aztán, hogy majd elközpül, akik használni fogják, hogy aztán most milyen hibák fognak előjönni, hogy hát ez meneklőbe fog jelölni. Igen. Ami, ami nem tetszett ugye, hát a fogadtatás, mert mi elmentünk egy gyógytékonysági barátságos, tényleg mérkőzésen, ilyen tesztmérkőzésen, tehát azért a közönséget aztán, azt ahogy minket ott elkezdtek szívni, ugye, szóval nem volt egy kovázóri, amikor leért a pályára, leselértem, akkor kicsit szóval, hát a milliót kéne még egyszer megváltoztatni pár egy ilyen mérkőzésen, ahol ahol, ahol meg elment az ember megkértek minket és örömmel mentünk ennek a része az, hogy azt mondják hogy Fradi 3, akkor mindig azt kell mondani hogy Újpest nulla? igen, ez nagyon csúnya dologos szól amit ezért ott a rendőződnek hogy mi az, hogy az Újpest nulla Hát ilyet hogy szabad megengedni, hogy a rendezőség nem szól, hogy ezt azért nem kell... Vagy egy begyakorolt valami akármi volt, vagy egy, egy szám, mert úgy negyzetképp szándékosan csináltak, ez csúnya dolog volt. Amit... Hogyan hatott ez az ön játékosaira? Nevetünk egyet, hát sajnos úgy ezek olyan játékosok, akik ezt annak, annak idején, mikor játszottak aktívan is, hát tudomásul kellett venni. ez most is tudomásul vették, de ezt elháborítom, mert mert ha azt mondom, hogy mi bajnok játszom, akkor, akkor ezt tudom fogadni és azt mondom. De hát egy öreg fiúk mérkőzésen nem illik. Csak egy példa erre, hogy a megyeri után játszottunk az új stadionban, a Vernito-Centerpályán, az újpest a, a Lipcsei-Péternek volt egy pár szurkoló, aki kirakott egy, egy, egy, ugye a Lipcsei-Péternek az a Rófejű azt az a beszene ugye az Újpest részénél, meg koszkacukröt bedobáltam, és én a kispadról oda és szóltam, vagy leveszitek fiúk ezt a, ezt a képet, vagy ezt a, a, a transparanest, amit kiraktak, egy ló, lófejet, és vagy leveszitek, vagy életépen. Hát mondom, hogy ne felejtsétek el, ez egy bajnoki mérkőzés, és, és nem erről szól, hogy mi itt, itt, itt az ellenfelet utáljuk, vagy megyek bocskondiázunk, hanem hogy itt nyerjen a jobb csapat, mi így szoktunk erre és szoktunk reagálni. Le is vették a sátok, sőt, utána. Az... Mennyi újpesti volt, kint tegnap? Az nagyjából sejtje, Tudom, ennek volt egy 90-es kerete, de azon felül is voltak. Semmi minket nem engedtek, de én aztán, aztán utána rávettem azt, hogy így boldog, szinte boldog, boldog boldogtalan bemehetett jó forva, aki fog a Ferencálosnak szúkor. De, de ennek miélkültek egy 90-es keretünk volt, nem engedtek többet, úgyhogy nem is vitatkoztunk, mi büszkén, örömmel, oda mentünk örömmel, oda. Nem, nem, nem, tényleg. De végül is tegnap az újpestieknek a vendégszektorba kellett ülniük, vagy, vagy nem volt ilyen kötelezettség. az a mi meg, padunk mögött meg a vippáhojba műhettek fel, úgyhogy a második emeleti részek műhettek, tehát sokkal lejöttek, De nem, nem volt ezzel semmi problémán gondunk, úgyhogy tudomásul... Milyen, hogyan tetszett önnek az akusztika, mert körülbelül talán hat ezerre lehetek, nem tudom én ezt nem tudom megsacolni, csak ennyit olvastam, de maga a hanghatás, amit ott 6 ezer ember gyakorolt, egy nagyobb stadionban korábban tízezer embernek nem volt ekkora hangja. Igen, az akusztikája csodálatos, hát ezt föl is lehet erősíteni, még pláne hangszórókkal, hangszórokkal, meg hogy a mikrofonokkal, meg többé ilyesmikkel, de nagyon csodálatos, hát ez, ez nem volt ezzel semmi probléma. Milyenek voltak a fényviszonyok, azok hogy tetszettek? Nagyon a, a csodálatos, a fények is, minden nagyon jó volt, tehát Pazar első osztály, nem hiába eh, UEFA által UEFA katedóriába négyes osztályzatot kaptam, ugye, ami bizonyosan egyik legjobb, nem nagyon nagy, -e, nem tudom, hogy volt-e a tribünön, nem nagyon nagy-e a dőlésszöge a tribünnön. sajnos, igen, és szemre úgy néz ki, hogy az ő dől, nagyon a dőlésszöge, tehát nagyon jó belátható a, a, a Sajnos sem a magán a tribünön nem, nem voltam, tehát ezt nem tudom megállapítani, nem tudom megmondani hogy milyen, de hát, akik mondták, nagyon, nagyon... Jó, hát valószínűleg azon a kispadon, amin ön ült, azt megelőzően olyan nagyon sokan nem ültek, én csak tévében egyszer-kétszer láttam meccsen kispadokat, ez a kispad egyelőre valószínűleg a number van lehet. Igen, igen, már régóta ezek a rekáropadok, ezek a rekáró cég csinálja ezeket a küldheteteket, tehát ez, ez ugyanilyen van, testen is Ez ezt kitolják, ez nem szabad kint, ezt ugye érkezés után elviszik, de téli időszakban csodálatos, mert a világ bármely nagy is ezek a padok vannak, a bayern kezdve, az ilyen padok van, tehát ezek fűthető padok, úgyhogy nem kell attól félni, hogy a játékos kintul a hidegbe. Mennyire volt barátságos a mérkőzés? Én csak egy-két belemenést láttam, ott ugyan felsziszentek az emberek, de, de barátságosnak tűnt. Barátságos mérkőzés, persze. Nem, nem, ez nem erről szól, de egyébként a bajnokságban is az így működik. Barátságos bará, barátságos. Hát. Lehet, hogy azért azt mindjárt hozzá kell tenni, hogy ő megadta a módját, mert úgy öltözött fel, mintha színházba menne. Hát, én minden mérkőzésre így így öltözöm fel. Elnézést nem emlékszem, nyakendője is volt talán? Nem, nem most azt szembe az meleg volt. De egyébként szoktam nem így a kezdődés igen. De ennek van jelentősége. Van, van jelentősége, és hát ez. egy, egy, egy tiszteletadásnak vannak a mérkőzésnek, és ugye az államérkőzés van. Hát meg aztán ez a pozíció, ugye, ha megnézzük a világ összes edzői, stb. Mind elegán. De hát a magyar ezőt is, hát ugye. Mind, mind, mind hát ez egy nagyon fura dolog mert ugye amikor itt volt a Fergásszal, akkor ő például nem nagyon öltözött fel a, a szkolária szintén mintha a tréning nadrágba öltözködött volna és a murinyó is képes időnként leöltözni az ellenféle edzőjét igen, igen, igen. Képes, igen képesek nyelni de hát azért, azért megadják a múlját egyébként a felgózsán is amikor azért a Manchester pályán állt azért is azt a múlját a én az Mennyire voltak hálásak a játékosai, amiatt, hogy ebben a stadionban játszhattak, ami azért kevese kiváltsága volt, van lesz talán? Mert ilyen még nem volt, mert az összes játékosom nem nekem kellett összetoborozni a csapatot szinte, ugye előtte én hívtam meg őket, hogy miért mondtam el, velük, hogy mi van. de a tegnapi napon szinte megállás nélkül csörgött a telefonom, hol a bejárat, merre van a bejárat, itt most nem engednek be, akkor kimentem, akkor megnéztük a listát, aztán csak rajta voltak a listán, és így jöttek be. Úgyhogy szóval nagyon szél, korrekt volt a beléptetési rendszer is, ugye mert a mélygarázsba álltunk be, vállítanak 485 autó félbe abban a meg kiálltunk. Ott nem jártam. Hogy két vagy három ez nagyon pazar, úgyhogy minden. Persze, mondom, az összes játékosom megjelent maradéktalanul családos, neki el volt állóval, a csodálattól, a meglepetéstől. Nagyon eh, ment minden ezt eh, reakarattal, és meg kell dicsérnem, de, de csak a dicsérő szavakban mondhatom, hogy ezen, ezen a részén a Ferencvárosok maximális minden megtett azért, hogy, hogy ez a gála így induljon el, hogy aztán hogy sikerült a vége, az egy kicsit már, Kicsit már ugye való sikerült, mert hát mégis azért akárhogy is nézzük. Az első volt is egy, egy volt legenda, Kovács Zoli rúgta a új grupam a stadionba, új testi játékos, és hát a vége pedig az, hogy, hogy a, a stadion avató, a mi szemszélünkből még úgy is néztük, hogy a stadiont legalább az új fiúk és a Ferencváros fiúk avatta fel. Hát a Ferencvárosra néz egy picit, meg a sikerült a, Ön a játékosait nézve e, mit érzékelt? Mert ugye a csatalovakra mondják, van az a mondás, hogy egy felkapja a fejét a harsonára, tehát e, azt lehet érzékelni, hogy e, azért egy játékos a fizikai teherbíró képességének megfelelően a szó átvit vagy a szószoros értelmében, még egy barátságos meccsen is megérzi a focinak azt a vérszagát, amit e, nem tud elfelejteni függetlenül, hogy barátságos a meccs? Előtte... Hogy ne? Hát először is, hogy azt, hogy egy új stadion tavatunk, ez ő nekik is meglepetés volt egy ilyen csodálatos pályán játszani, jó minőségű talajra játszani. Egy ilyen közönség, hát azért ugye majd uh, 6000 ember volt kint, hát azért ez egy öreg fiúk mérkőzésen, ez valami, ez, ez valami, szinte képtelenség, hihetetlenség. De hát, amikor lecseréltem az egész csapatot szinte, ment egy másik csapatban, hát 28-an voltunk, hogy játszott mindenki, aki kijött erre a mérkőzésre, azt mondta, amit nincs én, hát könyörögtek, hogy Tibi Vácsi, mely hadd menjek vissza, meg mit tudom, és a látszott rajtuk, igen, élvezik a játék, és élvezik ezt a, ezt a légkölt, élvezik ezt a stadiont, tehát igen, nekik is, egy, nekik is egy olyan érzés volt, hogy ott vannak a gyerekeik, akik, akik majd meg elmondják, és a kis hogy látod, itt voltunk, mi alattuk föl, apu gólt rúgott, és így tovább. És Igen, mellettem is hozzátartozók ültek, egész hihetetlenül lelkesek voltak, teljesen a hatás alá kerültem. Azt ugye nekem, a senki, vagy bárki megsérült-e? Megsérült sajnos a Csillag Krisztián, egy, egy rossz belépőné, de hát ezek nem szándékos sérülések, tehát. És milyen sérülést szenvedett? Mert e, a vágniára meg a Vokájára kapott egy, egy, egy de hát ez benne van ebben a játékban, és ez... De rendesen mindenki bemelegített előtte? Bemelegített, nem bemelegített, nem mátúról valaki oda rúgott. Jó, de azt kérdezem, hogy a meccs előtt mindenki bemelegített, mint rendes meccsről... Ugye a... ja, kimentek már a meccs előtt, persze bemelegíteni, hogy nem. De. Mennyire fájta a szíve, vagy nem fájta a szíve, hogy a szusza Ferenc stadion az nem pont ilyen? Hát, én bevallom őszintén nekem a Susza Ferenc stadion is ugyanúgy megfelel, mint a... Gruppam a Grupa nekem a nekem... Ott volt az Újpest tulajdonos, azt láttam. Igen, igen, ő is kijött a Roderik úr, úgyhogy e, szóval nekem a 20 stadion a minden. A régi stadionba kezdtem el, ott a munkát, ott ezzel az újba is, ez benne voltam, úgyhogy mit építették, én nekem a én nekem az ami a futballról szól, és az új. minden mecsen van ott, új Pestem? Hogy hogy minden. Vidékre is tart, vagy vidékre nem feltétlenül? Hát azt mondjuk, hogy, hogy hogy engedi az időt. Ugye az én hallgatóim közül sokan voltak relatíve, akik megemlítették, hogy ott voltak a meccsen. Ők is, és a kívülállók is ugye azt kérdezik, valószínűleg joggal, valószínűleg törölve, mikor lesz a játék olyan színvonalú, mint amilyen a stadion? Erre van-e válasz, vagy ez legyen egy másik beszélgetés tárgya vagy semmilyen beszélgetéstárgya? Hát biztos, hogy, ki, biztos, hogy ö, lesz változás, gondolom én, és én bízom abban. A magyar labdarúgás vezetése az a munkálkodik, ugye, ahogy az újságokban is, igenis az utánpótlást kell, igen, egy olyan szintre emelni, ami nyugaton még kicsit valahol lemaradtunk, de hát a magyar labdarúgás vezetésem azon dolgozik, hogy igenis ezt szülemeljük egy olyan szintre, hogy a magyar utánpótlás ne, a, ne az idegen légiósokkal legyen tele a magyar emlék, mert igenis tehetséges fiataloknak adjuk meg a lehetőséget, és legyen az a motiváció, hogyha tehetséges valaki és, és ügyes azok az, az erdők is, ha már mondjuk előszintben vannak olyan erdők, akik igenis támogatják a fiataloknak a beilleszkedését, a vendégbe láza, lát Újpesten nálunk is, vagy például a szombathelyen, ugye, vagy a Honvédnál is, ugye, vagy az MTK ra nem beszélve. Tehát jó kezetben vannak a gyerekek és megkapják azt a lehetőséget, hogy a futban az egen is. Ilyen kettőt megszültük. Örülök, hogy megismerkedhettünk, és akkor a, a számszerűség kedvéért, ugye grupáma aréna megnyitó főpróba, FTC öregfiúk, Újpest öregfiúk, 5-6 fél időben, 4-3 gól, Szokolai, Zúriák, Vukovics, Lisztes, Kuntis, illetve Kovács Zoltán 2, Katona és Egresi 3. Igen, igen, igen. igen, igen. Gratulálok. Viszont hallásra... Ez a Ferencváros történelem nem de így fog bekerülni. Köszönöm szépen, meg az enyémbe is. Viszont halásra! Viszont halásra. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Fiala János. Akkor folytathatjuk? Ebben állapottunk meg, ugye? Akkor másodperc tülelem, csak ezt a rengeteg papírt, ami előttem van eltűntöttem. Adásban vagy, létre és jól viselkedjél. E, valamikor lehet hallani? Ugyanagy. E, valahol 2009-2010 tájékán fejeztük be a beszélgetést. Csepegi Nándorral, a miniszterelnökségi államtitkára beszélgetek élő lebonyolítású műsor. Uh, ha tetszik, második rész. Uh, kérdezek tőled, azt árold el nekem, hogy maradjunk a szigorú kronológiánál, vissza fogunk hozzátérni, vagy kérdezhetek valami olyan szubjektívet, amivel Valamiféle auftaktja lesz a beszélgetésnek, de kétségtelen, hogyha tartjuk a kronológiát, akkor ha kihagyjuk be ezt az érzelmes részt, akkor az indulatoknak csak olyan helyen lesz majd becsatolási próbája. A... Jó, rendben van. Akkor azt kérdezem tőled, hogy ö, el tudod-e azt mondani egy messziről jött embernek adott esetben nekem? hogy hogyan fordulhatott az elő, hogy a múlt héten az ATV hétfő esti műsorában e, az történt, hogy te elnézést kértél, amelyet korábban azt nyilatkoztat, hogy párthoz kötő szélhámos gittegyletek kezelik a Norvég alap a támogatást. Úgy fogalmaztál, hogy bocsánat, a szélhámos gittegyletet valóban szerencsétlen volt nekem megfogalmaznom, mert elvitt a vitát egy olyan személyeskedésbe, ami teljesen felesleges volt. Valójában egyetlen dolgot szeretnék kérdezni, hogy véletlen se menjünk el a személyeskedés irányába. Azt áruld el nekem, hogy volt egy nagyon szikár, szerintem nagyon értelmes és követhető beszélgetésünk a Norvég alap létrejött éről és az első periódusról. Hogyan létezik az, hogy ez a szikár beszélgetés és ez a szikár téma... Ilyen indulatokat tud kiváltani, de ezt nem általában kérdezem, azt kérdezem tőled, hogy te érted-e, hogy belőled például hogyan tud kiváltani olyan érzelmeket, aminek következtében egy olyan mondatot mondasz, amit később pontosítani kell, vagy helyesbíteni, mert úgy érzed, hogy nem fogalmaztál megfelelően. Érted-e? Mert én megmondom neked őszintén, hogy egyszerre értem is, meg nem is, és aztán természetesen visszatérünk a kronológiához. De inkább Djárrezem hogy volt, egy nagyon tiszta helyzet, amire már beszéltünk a múlt adásban is, hogy Magyarországra érkeznek bizonyos pénzek, ezeket nem úgy használja fel az ország, ahogy lehetne, a kormány ezelő felemeli a szavát, és ettől kezdve mindenki, aki a kormánnyal szemben opponens álláspontot képvisel, alapvetően nem azt kezdi el megnézni, hogy igazán van a kormánynak ebben a konkrét ügyben vagy sincs, hanem a teljes civil szektor elleni támadásról kezd beszélni. És ez egy olyan válaszreakciót változ ki a mi részünkről is, ami... A mi részünkről az mit jelent? Igen. A mi az a kormány? A kormány, hát értebben a kérdésben én szólaltam meg, tehát akkor inkább azt mi részemről, ami, ami utána viszonylag nehézkesítette ennek a vitának a, a, a párbeszéden alapuló megoldását, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ezt a kérdést az ősz folyamán déliesen le tudjuk zárni. Ezért én azt gondolom, hogy ha én ebben a tekintetben e elkövettem egy ilyen mondjuk kommunikációs hibát, akkor azt nekem kell korrigálnom, annak érdekében, hogy az egész ügyet végre normálisan lehessen lezárni. Én azt gondolom, hogy politikusként ezt ugye meg kell tenni, amikor úgy érzem én saját magam, hogy ez ezen a helyes. Jó, csak ugye ez egy eléggé kerek mondat volt, lehet-e azt mondani, hogy ez egy kommunikációs hiba? Valószág elmondtad azt, amit gondolsz, de azt nem lehet nagy nyilvánosság előtt így megfogalmazni, és ez. Hát, azt tudások kell ha, ha én teszek egy ilyen állítást a kormányzat képviseletében, arra ugyancsak hasonló állítás érkezik a másik oldalról, és belegész egy spirálba, ezt valamelyik bentkívül fél tudja megszakítani. A másik oldal, de ezt nem tette meg, én megtettem. Ennek én, ennél nagyobb jelentőséget nem tulajdonítok. Ha egyetlen egy célját kéne ennek a múlt heti beszélgetésnek megerő, az pont az, hogy visszatereljük ezt a vitát olyan sikra, egy olyan síkra, ahol ez megoldhatóvá is válik. Móra Veronika türelmet kért, mert hogy szabadságon van, bele a jövő héten fog beszélgetni. Azt kérdezem tőled, hogy most ott tartunk a második periódusnál 2009-2014, annak a végén, és majd szóba kerül a harmadik periódus. Azt kérdezem tőled, hogy a kormány, amikor ellenzék volt, és amikor neked valószínűleg kötődésed se volt, mert egészen más szférában dolgoztál. Tehát arra nekem vissza kéne emlékeznem, hogy bármelyik szocialista liberális kormány alatt, tehát egy másik kormányzati érában a Fidesz, amely most a KDNP-vel együtt adja a kormányzatot, kifejtett olyan kritikát, ami valójában akkor egy ellenzéki kritika volt, de most azt érezhetném, hogy ez az ellenzéki kritika vált kritikával. Ez nagyon bonyolult, sikerült feltenni a kérdést. A kérdés az, hogy vajon a Fidesznek azt követően vált-e szálkává e, a Norvég alapnak a tevékenysége, hogy kormányra került, e, vagy ez azt jelenti, hogy amikor nem volt kormányon, akkor ez az egész civil alap másféleképpen működött, és ez a fajta politikai jelleg, amit kifogásol a mostani kormányzat, ez csak 2010 után következett be? Hát ezt mondjuk hogy, hogy ilyen szintű rálátásunk nem is volt az akkor. Egyik. A másik meg itt nagyon élesen határt kell mondni a civil szervezetek működésében. A, a pártpolitikai tevékenységet végző civil e, tevékenység, illetve a valódi civil tevékenység közé, illetve, hogy mire is kapnak finanszírozást. Tehát, múlt héten egy másik a beszélgetve szóba került az, hogy a kormány miért nem tartja pedig azt a Gályosnál, ha mondjuk a komandát adene úr alapítvány, pénzt nyújt a Polgár Magyarország egy alapítványnak, ami a fidesz Párt alapítványa. Magyarországra érkezik különböző csatornákon Európai Uniós, Norvég forrás. Minden csatornának van egy szert kézett része, ami azt mondja, hogy ezt ezekre és ezekre a célokra kell felhasználni. Mivel ezek a pénzek. Minden magyar állampolgár céget, Jánost és kis rozáriát nagy egyaránt megilletik, ezért a kormánynak van egy végrehajtási felelőssége. Ha valaki. Ezekkel a nemzetközi szerződéseken kívül bármilyen külföldi forrásból, magánadományból, vagy téges jutatásból, vagy alapítványi forrásból pénztel bármilyen Magyarországon működő szervezetnek, az a kettőjük közötti elszámolás kérdése, hogy azt szabályosan használják fel, vagy sem, ott a kormánynak nincs keresni valója, az az a kettőjük ügye. Elkölcsi alapon meg lehet kérdőjelezni azt például, hogy a politikai szervezeteket külföldről támogatnak, hogy az helyese, vagy sem de annak nincs jogi következménye, hiszen ott két személy között kötetett egy magányogiszerződés. Jelen esetben másról beszélünk, és az egész vitának az alapja az pont ebben áll, hogy akik a kormányzati lépéseket támadják ebben a kérdésben, azok lényegében azt mondják, hogy ezek a pénzek, amelyek Magyarországra érkeznek, nem a közösség, a teljes magyar társadalom például jelenti, hanem egy szűk érdekcsoportnak a forrásait. Mi ezt vitatjuk. Ha ezt a kérdést fel lehet oldani, szerintem az egész kérdés maga megoldódik. 2010 előtt nem volt ilyen szintű rálátásunk a Norvég alap működésére, én pedig akkor még távol voltam ettől az egész rendszertől, tehát nem tudom megmondani, hogy akkor mi volt ebben a. Akkor térjünk vissza abba a menetbe, amit elhagytunk. Végül is időnk van, minden nap kísérletünk is, minden nap utolsó adás, de amit ma nem beszélünk meg, azt megbeszélhetjük a jövő héten, annak a függvényében, amit az előbb mondtam. Hogy amikor a kormányzat az elmúlt időben változtatást javasolt, illetőleg változtatott, akkor abban az fogalmazódott -e meg, hogy az előző rendszer nem működött jól, és abban, miután a norvég része nem tud változtatni. Ugye tudni kell, hogy Liechtenstein, Norvégia és Izland közös tevékenységéről, közös pénzügyi tevékenységéről van szó, de hogy én eh, olvastam ennek a pénzügyi alapnak a 97%-át Norvégia tölti fel. Eh, okay. Tehát alapvetően ők fújják a passát szeret, Ugye azon nem lehet változtatni, akkor a hazai fogadóban legyen változás. Eh, ez milyen módon történt, illetőleg ez a változtatás, ez végül is jelenleg szerződésileg miért nem ment át a kiskapun, mondván, hogy jelenleg ez a mostani rendszer, ez nem működik, még az előző rendszernek az utolsó pillérei lehet közlekedni. Itt intézményrendeli kérdés a Norvég, a Svájci, illetve az Európai Uniós források tekintetében. Volt egy nemzeti fejlesztési ügynökségnek igen. szervezett Magyarországon, amit 2006-7 fordulóján hozott létre még az akkori kormány, amely lényegében az a fejlesztési forrásokat kezelte, azokat a pénzeket, amelyek valamilyen szövetségi tagságból fakadóan, vagy nemzetközi szerződésből fakadóan érkeznek Magyarországra. Ezekben a, a, a kérdésekben a minisztériumoktól függetlenül egy kormány szerve a nemzeti fejlesztési ügynökség járt el, ő írta ki a pályázatokat, menedzselte a szerződésködéseket, ellenőrizte a fejlesztéseket, és fizette ki a végén a megborúsult beruházásokat. Most 2010-ben a kormányváltáskor, mi azt tapasztaltuk, hogy van egy olyan kormányzati rendszer, aki kvázi a kormányzat többi szervétől függetlenül működik. Tehát egy példát van egy egészségügyi minisztérium, volt akkor, vagy egy államtitkárság, aki a fejlesztéseit az Európai Uniós forrásokra támaszkodva kell, hogy végrehajtsa. Azonban ezek felett az Európai Uniós források felett nem rendelkezik szabadon, mert azt egy másik kormány szerv, fogja össze, és minél közelebb voltunk ennek a 7 éves Európai Most fejlesztési Ciklusnak a végéhez, annál nagyobb érdekellentét alakult ki a minisztérium között, akinek egy szakpolitikai érdeket kellett képviselnie, és a fejlesztési ügynökség között, aki alapvetően abban volt érdekelt, hogy minden forrás terület leggyorsabban toljon ki, nem is törődve adott esetben azzal, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a nagy makrogazdasági, vagy makró szakpolitikai célokhoz. És a másik oldalon ott voltak a pályázók, akik lassúnan bürokratikusnak nehézkesnek, minősítették az egész rendszert és fenekestől fordították volna fel. Tehát 2007-ben Magyarország ennyi pápák volt a pápánál, a lehető legbonyolultabb pénzosztási rendszert hozta Magyarországra, amit a pályázók kénytelenek voltak elfogadni, mert a világoságot követően más források nem álltak rendelkezés. Most ez a rendszer kezelte a norvég alappénzeit is. És a kormány azt mondta 2010-ben, hogy amikor eljutunk az előző éves időszaknak a végéig, tehát 2007 és 2013 szikust, Igen. akkor lesz lehetőségünk belenyúlni a rendszer átalakításba. Ezt meg is tettük azáltal, hogy megszüntettük a nemzeti fejlesztési ügynökséget, ezeket a belső szervezeti egységeket, akik korábban a minisztériummal harcoltak egy-egy pályázati kiírás kapcsán, beépítettük a minisztériumba. így lényegében egy helyen döntenek a szakmopolitikai irányokról, és az ehhez káltozok, melyik minisztériumban? Pillat, pillat, pillat. melyik minisztériumban? Négy minisztérium érintette, az egészségügyi és oktatási, vagy mondjuk ugye humán programok tekintetében az emberi erőforrások minisztériuma, a gazdaságfejlesztés kapcsán a nemzeti minisztérium, aztán a nemzeti fejlesztési minisztérium, a közlekedés és az energetika kapcsán, illetve a földönövésügyi minisztérium és a miniszterelnökség is kapott ilyen funkciókat. És lényegében megszüntettük azt a nagyon sok szervezetet. A miniszterelnökség az ebből a szempontból hol jelentkezi pluszfélként? Tehát ő a miniszterelnökség kit képvisel? A miniszterelnökség két feladatot lát el. Egyrészt a közigazgatás fejlesztéshez kapcsolódó programok kapcsán egy, egy irányító szerepet, ahol a, a különböző közigazgatás fejlesztési programok vannak. Másrészt pedig az egész fejlesztési rendszernek ellátja a hogy hogy egy céges rendszerre gondolkodunk, akkor azt úgy kell elkezdni, itt van a controllingos Osztály a miniszterelnökségen belül, és van egy 7 éves fejlesztési pálya, egy ideális pálya, amit be kéne futni egyért csak, tőledon. mit kell elérnünk az energetikai korszerűsítés területén, hány kilométer új utat kell építeni, hány iskolát kell felújítani, a szociális ellátórendszer rendszer az milyen forrásokkal kell hozzájárulni, és minden tárcának megvan a saját meg a penzuma ebben a munkában, jó, de akkor az elosztó, az a miniszterelnökség? Nem, a tárca az, aki ezt elosztási feladatot elvézi, mi efelejt egy kontrollt gyakorlunk, és amennyiben a miniszterelnökség azt látja, hogy az Európai Bizottsággal, vagy más finanszírozókkal, vagy a norvégokkal aláírt szerződéseknek nem megfelelően haladnak a pályázatok, akkor, be, akkor kap egy beavatkozási jogot. Amúgy a szaktárcák a saját szakterületükön lényegében teljesen szabadon mozoghatnak, mi ezt és amennyiben azt látjuk, hogy sérülnek ezek a megállapodások akkor, és csak ott azon a helyen avatkozunk be, ahol ez szüksége. Egy másodperc ideig vissza kell térnem az előző kérdésemhez, még akkor is, hogyha azt bonyolultan tettem föl, és abban neked semmilyen személyes részvételed nincs, hiszen egészen más területen dolgoztál. De tudható-e az, hogy miközben a 2010-ben megalakult Fidesz kormányzat egy sor olyan dolgot vizsgált, amely 2010 előtt történt hogy ez a mostani kormányzat bármilyen vizsgálatot folytatott volna a 2010 előtti pénzosztás kapcsán az ügyben, amiért most uh, kifogásokat emel. Hát egyrészt, tán... Ez nekem elvi kérdés, mert ugye, ha nem, vagy ha igen, akkor a következő kérdés az, és aztán leviszem a hangsúlyt, hiszen két kérdés van egyszerre, hogy ezek szerint én azt jól érzékelem-e, vagy jól fogalmazok-e, hogy a mostani kormányzat az egyoldalú tevékenységet 2010 után tapasztalta, mert 2010 előtt ilyen nem volt. Mert az, hogy akkor nem volt ilyen közvetlen rálátása, ez azért nem stimmel, mert menet közben szerezhetett ilyen rálátást, és felemelhette volna a szabát, hogy visszamenőleg ugyan nem tud semmi se cselekedni, de ennyi, ennyi, ez nem volt jól így. Levittem a hangsúlyt, te jössz. A mostani programok az a 2012 utáni időszakra datálódnak. E, e, Előtte mondjuk azt az időszakot a tanulóidőszaknak e, tekintjük. Nem tudok róla, hogy lett volna arra vonatkozó vizsgálat, ami az előző programodászítik is kapcsán Norvéga láb a felhasználása. A időszaknak te mit nevezel, hiszen akkor már 7 éven túl vagyunk. Hát, egy ilyen programozási ciklust. E, Abban a tekintetben, hogy Magyarország felhasználta a Norvégok által biztosított forrásokat, a környező országokhoz képest kiválóan seleteltünk, hiszen 98-99% körül. Igen, de most nem a mértékéről van szó, hanem a tartalmáról. A minőségről vonatkozóan nem tudok arról, hogy nem tudok róla, hogy készült volna ilyen vizsgálat. Azok a kritikák, amiket a kormány megfogalmazott, azok 2012-ben a kiváló. Akkor itt meg egy pillanatra. De, de kimutathatók-e azok a konkrét dolgok, tehát megnevezhetők-e azok a konkrét dolgok, amelyek kapcsán a kormány azt mondta, hogy tegnap nem így volt, ma így van, mi ezt nem értjük, legyenek szívesek ezt megmagyarázni, vagy bármi más. Mi történt 2012-ben, ami nem történt 2011-ben? Pedig az ellenőrzés, a 2012 erőtti programozási időszakban, a időszakban, ott lehetett a kormányzati ellenőrzési hivatalnak vizsgálnia a programok felhasználását. Volt egy a magyar kormány által e, biztosított kontroll a Magyarországon felhasználás pénzek Ezt kivezették a szerzőzésből 2012-ben. Ez egy nagyon érdekes e, váltás ahhoz képest, hogy mind a két fél alapvetően jólnak értékelt a rendszer irányításának a kérdésköré. Aztán volt egy pályáztatás 2012-ben, ahol nyolc pályázó szervezet közül csak egyet engedtek ténylegesen pályázni, akinek saját magával kellett versenyeznie, tehát minden volt a pályázat, csak nem versenysenleges és nem, nem szabad, ami a pénzosztói, pénzosztói szerefre irányult. Egy második türelmetet kérem, előttem van teljes terjedelmében Székely László levele, ebből idéznék? A megállapodás 4. cikk hatodik pontja a kormányzati ellenőrzési hivatalt Kehi jelölte ki a norvég finanszírozási mechanizmusból támogatott projekte folyamatos valamint helyszíni ellenőrzésére. Azonban az új támogatási időszakra vonatkozó újabb megállapodás már nem említi a Kehit, hanem az Európai Uniós támogatásokat, auditáló főigazgatóságot, EUTAF jelölte ki ellenőrző hatóságnak a tárgyi nemzetközi szerződések alapján folytott támogatások vonatkozásában. Szíves elnézést a magyar talanságért. Eee... Ugye azt írja a székely László, hogy a kérdés tehát az, hogy az nct ból nyújtott támogatás, vagy ez a Norvég alap felhasználhatását kizárólag az EU-ta TAF ellenőrizheti, vagy erre a magyarországi ellenőrző szerveknek is van hatáskéré. Azt lécszíves nekem megmondani. Igen, a magyarországi ellenőrző szerv, ez a kei, amúgy. De van egy pillanatra. Ezt a mondatot lécszíves fejs meg. Azonban az új támogatás időszakra vonatkozó újabb megállapodás már nem említi a kehit, hanem az európai támogatás sokat auditáló főigazgatóságot. Hanyat írunk akkor, amikor az új támogatási időszakra vonatkozó megállapodás megszületik? 12 Na most, hogyha ez nem említi a kehit, ez ugye a Fidesz kormányzat alatt történik, miért nem említi a kehit? Hát ez ezen itt problémák is, tehát ez mondom, hogy a kiválasztás során az új megállapodás megkötése során a kormánynak nagyon sok problémája volt. Jó, de ezt a szerződés mégis csak ezt a megalapodást aláírta. Így van, így van annak érdekében, hogy a források áramlását biztosítani tudja. De. Én ezt értem, de menet közben nem lehet azt mondani, hogy miután a források elosztása neki nem tetszik, vagy vannak kifogásai, ezért az abban lévő szervezeteket fel akarja cserélni, illetőleg me meg akar jeleníteni benne egy olyan szervezetet, amelyet Én... korábban nem nevesített. Én ezt de az amútvani levél is illetve maga a szerződés. Tehát szerződést csak úgy tud kötni, amelyben az a hatályos törvényekbe illeszkedik. Most van ma Magyarországon egy államháztartási törvény, ami azt mondja, hogy a nemzetközi szerződésből fakadó források tekintetében a kormányzati ellenőrzési joga van. Ezt a kérdést, az ellenőrzési jogot nem kell különszerződésbe szabályozni, mert az a törvények alapján adott. Tehát ez egy magasabb uh, jogi normának megfelelő ellenőrzési jog, és, a, és az ombudsman sem ezt hitatja. Az ombudsman azt mondja, hogy ebben a kérdésben a kormány úgy járna el helyesen, hogyha a szerző mások aláíró felével jelen esetben a is Emetet három országgal, leülne és közösen találná meg Igen. megoldást erre. Kettő évvel ezen próbálkozunk. 2012-ben azt jelöztük, hogy programásnak tartjuk a kiválasztások a Mégzosztó szervezetnek, 2012 óta három miniszteri megkeresés, és elevelezések, helyettes államtitkári elevelezések, amire nem érkezett válasz. Tehát a kehív vizsgálat az nem villámkét csapott bele ebbe az ügybe, hanem egy két éves semmitövéstek következménye. Most e, azt kérdezem tőled, hogy te említetted azt a talán 2012-t és egy kehív vizsgálatot, de, de lehet, hogy rosszul emlékszem. A dolognak az a lényege, hogy mikor talált először olyan dolgokra a mostani kormányzat, amely benne felvetette azt a gyanút, hogy nem jól történik a pénzelosztás? Egyrészt a kormányképviselői vesznek a bíráló bizottsági üléseken, azonban ezt e, nagyon csalfa módon mutatja be, szerintem a másik oldal, amikor úgy érve, hogy a kormánynak mindennek van, mindenre van rálátása. Vannak dirádi bizottsági ülések, amikkel mondom a a kormány képviselője, aki az emberi erőforrások isztériumból delegált tag, azonban ez az ember nem láthatja azokat a dokumentumokat, amikről eltöken az üléseken tárgyalnak. Tehát ott ülsz egy amiről diskurálnak a fedek egymással. Ennek személyiségi jogi okai vannak, vagy bármi más? Ezt is ütelt, azt mondja a másik fél, hogy titkosítani kell azokat, hogy kik a, a, a döntéshozók ebben a pénzek felhasználásában, milyen programok. Én azt gondolom, hogyha a kormánynak van egy kontroll lehetőség egy részvétel tekintetében, akkor azt, ha korlátozzák, ez egy ilyen következményre vezet, hogy adott esetben levonhat olyan amelyeket nem vonna rá, akkor ha meglátna minden dokumentumot és minden előletekintés. Visszautalva még az előző beszélgetésünkre, akkor, amikor ez a 2012-es megállapodás megszületett, ez tartalmazott -e olyan pontot, mint amilyen az előzőben volt, hogy vannak olyan területek, ahol eleve a norvégok döntenek, és abban nincs is másnak beleszólása, vagy ez a pont kikerült onnan? Nem, van ilyen, tehát most 12 program területről beszélünk jelen pillanatban, és ebből a 12-ből 9-et az állam kezel, 3-at a kormányon kívüli szervezetek. Vagy hogy ebben nem történt változás? Nem, a kívül alatt tekintetében a zokotársadapítvány, illetve van két másik program, ez az, az alkalmazkodás az vagy az égharadatváltozás hatásaihoz, illetve a méltányos munka és három párbeszéd, itt pedig két a Norvég szervezet, a közvetlen pályáztató és kifizető. 2010-ben azért rövid év volt a kormányzás szempontjából, de 2011-ben és 2012-ben, amikor még lehetett dolgozni, születette olyan kehi vizsgálat, amely kehi vizsgálat olyan adatokat mutatott, ami alapján a változtatás indokoltnak tűnt. Nem tudtam, a kehi vizsgálat az csak 2010 Nében uh, volt, először uh, a nem volt. A Tehát akkor, amikor a Kehi egyébként vizsgálódhatott volna, akkor nem vizsgálódott, és amikor pedig vitatott? Le nem, le lehet, hogy egy vizsgálatok uh, történtek, ennek kell... Ö... Jó, de ne haragudjál, ez egy... vagy haragudjál, ez csak egy udvariassági formula volt, ez egy lényeges dolog, tehát amikor a kehí benne volt a rendszerben, akkor a kehídnek nem volt olyan ö, kimutatása, mint most, amikor egyébként vitatják a kehínek a jelenlétét, viszont talál olyat, amit 2010-11-12-ben vagy nem keresett, vagy keresett, de nem talált. Értem. Erre azért nem válaszolni, mert nem... Tudom ennek a fontos történetét, viszont meg tudom kérdezni. Lehetséges, hogy voltak projektszintű vizsgálatok, ennek utána kell járna? Én ezt értem, de azért az belátott, hogy ez egy fontos kérdés. Hát, Kétségtelenül az, de most mi rendszer, szintű problémákról beszélünk és ez Jó, de a rendszer szintű problémákban a kapcsolatban meg az a kérdés, hogy ez 2012 után következett be, vagy 2012 előtt is ott volt, csak éppen a kehí nem vizsgálta, vagy vizsgálta, de valamiért nem vette észre. A urat lesz egy harmadik is, Tartok tőle, hogy negyedik is lesz. De, de azok a problémák, amire ma a kehi vizsgálat vonatkozik, azok a kormány negatív tapasztalatai, azok még nem a kehi vizsgálat eredményei. A kehi vizsgálatnak majd szeptember végén lesz valamikor e, konkrét eredménye, akkor tudjuk azt mondani, hogy a kormányzat aggájai azok megállnak -e a lábukon, vagy sem. Egyébként ez ügyben elnézést a tájékozatlannak bizonyulnék, a kehi saját maga jár el, vagy a kormány, mint megrendelő kéri fel a kehit, hogy vizsgálódjon? A miniszterelnökség utasíthatja a kehi egy vizsgálat lefolytatására, és a vizsgálat teljes ideje alatt a Kehi saját maga jár el, szedi össze a szükséges dokumentumokat, lemíti azokat. Magyarul, hogyha 2010-11-12-ben is volt bármi, de azt a Kehi nem mutatta ki, ez a Kehi felelőssége, és ettől független a miniszterelnökség tevékenysége. Hát én mondom, hogy nekem utána kell járnom vannak, hogy volt-e vizsgálata, ezt megelőző időszakban, és ez milyen eredménye zárult, illetve az abban megfogalmazott tapasztalatok, amennyiben volt, beépültek-e -e az új rendszerbe, de szerintem ez a következő kör lesz, mert ebben a tekintetben úgy érzem magam, mint a tanuló, aki egy leckét kihagyott a tanulás során, és az ottanál már egyfolytában azt, hogy egy kérdéskört feszeget. Nem, nem, tehogy is a legvégén érkeztünk itt, és egyáltalán nem akkor... Én csak logikusan próbálom a dolgot megfejteni. Kérdete, ennek után ne kell járnom, hogy volt, és utána is fogok járni, mert a volt -e akkor ilyen vizsgálat? Ha volt, akkor milyen megállapításokat tett? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a rendelkezésre állást. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én köszönöm, köszönöm. szépen. Csepregi Nándor, miniszterelnökségi államtitkát hallotta. -e?